És ennek 061 42 Őszes hajat, Fáradt szememre, Álom ború. Kívánok lejátszanál a fedezet Kovács Elnézést, ez most nem kíványságműsor. Tegyek, már eltemetnek. Földes László Hóbó, akinek koncertjét már hirdetik 2022. februárjára, a következő szavakkal búcsúzik. Búcsúztató. Irtuzatos csapásokat mért a sors az utóbbi években. Az Omega zenekarral inkább nem sorolnék fel, így nem teljesülhet be meki és a magyar közönség közös vágya a 60. születésnapi koncertjük. Tulajdonképpen végig a 60-as évek óta a legnépszerűbb magyar zenekar volt, talán az egyetlen, amelyik a nyugati világban is sikereket ért el. Munkáság utánozhatatlan és meghatározó volt a magyarok zenében. Az együttes 59 éven át Kóbor János vitte a hátán. Az ő előadói stílusa, megjelenése és zenei érzékenysége dominálta az együttes pályáját. Emberi hozzáállását ma még nem tudom megfelelően leírni, így Földes László hobó tegnap. 1965 őszín lettem Omega rajongó, mivel ők rengeteg Rolling Stones dalt játszottak, amikért már akkoriban megőrültem. Ráadásul Meki hasonlított is Mick Jaggerre, ami tovább növelte szimpátiámat. Hamarosan személyesen is megismerkedtünk, és ez odáig jutott, hogy életemben először 1968. januárjában az ő klubjukban léptem színpadra, Dolavicényi Miklóssal, aki később a kex alapító tagja lett. Vele közösen adtuk elő a lakáidal című szerzeményüket, ami a népszabadság az Omegaban gyalázó cikkére volt válasz. Emiatt Szalkai Sándor filmrendező szakos hallgató, és egyben 3 3 as besúgó feljelentett minket, ellenem politikai rendőrségi eljárás indult, az Omega Klubot pedig egy megrendezett betörés- és pénztárrablási rablási bezárták. Egy évre rá megalapítottam a Lepkép Virágok négy koncertet meg egy zenekaromat, melynek első fellépése benkül Laci és az ő segítségével Omega E épületbeli klubiában volt. Mekéig csak úgy vállaltak a 66 előadásosori turnét, ha a Hobo Blues Bandet, HVB-t előzenekarként magukkal vihették, így mentettek meg és futtattak be minket. Minden nyílegyenes útvezetet a következő lemezők előkészületéig, Felkértek és megírtam a Bunker című szöveganyagot, aminek körükben akkora sikere volt, hogy német menedzserű kérésére Borsowski kisasszony lefordította angolra. Persze a nemzetközi sikerből nem lesz semmi, mert dr. Erdős Péter főcenszor a szöveg olvastán idegrohamot kapott, és az akkoriban elkészült kopasz kutyalevezünkhöz hasonlóan a szemétkosárba vágta az egészet, így meg is ügyi Péterrel nagy sikerű az arc anyagát. Első lemezénk idején is többször dolgoztunk egy kis stúdiójában, ami a Hűvös Völgyi Házában épült. Végezetül vagy 40 évet ugorva elmondanám, hogy idén augusztusban, tehát 2021. augusztusában, neki felénekelte a megjelenés előtt álló Térdig a Szarban, Fülig a Szeretetben Lemezem záródalának, a közép-európai Hobo Blues kettőnek egyik verszakát, és arra is felkértem, hogy a 2022. február 13-ai Aréna koncertem lépjen fel velem. A veszteség felmérhetetlen, egy káprázatos előadó, zenei vezető és egy végtelen közvetlen tiszta lelki mindenkivel barátságos és segítőkész ember hagyott itt minket. Összeszorított szája lesütött szemmel és dübörgő szívvel kívánom, hogy legyen neki könnyű a föld. Csa a szürke vét anyám, táj, hol egykor élt anyám, annyiszor, de annyiszor, mesélt. Nózsa fák, ti minden láttatok, senki tán, de boldog voltam volna is. És... 061-712.42. Istenem, Hogy Jó, ez a jár Rózsafár Most megvan mindenem. Jó vagyok És nincs nagy baj velem Életúrú Mind életé sokan Rózsafár Ó miért nem vagytok itt Semmi más Csak mi az még kicsit Jól tudom Az életem rohom Jó reggelt. Jó reggelt! Én először úgy találkoztam Jánossal, hogy volt egy rózsafák kislemezem, amit fölbuszoztunk az ő házához. Szófátlanul becsöngettünk, és kijött, és kértük, hogy írja alá. Én nem nagyon értett, mert akkor ők már nagy rokzenekor voltak, hogy pont miért tesz. Mondta neki, hogy hát nekem ez a kedvencem. Aláírta, és hát sajnos már nincs meg az a kislemez. Aztán áruld elgéz, hogy neked a rockzene iránti rajongásod, ami a foglalkozásodban mindenféleképpen manifestálódik, de amiről viszonylag ritkán szoktál beszélni, az honnan van? Uh, nem tudom. Mikor gyerek voltam, akkor, akkor lehetett választani a és az abba között. Én egyiket se választottam, hogy a rockzenét, és aztán utána valahogy ez úgy lett, hogy ahogy én menedzser lettem, az egy véletlen történet. Most azért nem mesélnék el, csak azért, mert nem szeretném magamat fényezni. Most popmenedzser lettem, barok rockmenedzser, és akkor így az zenékkel kerültem közeli kapcsolatba, de nagyon nagy rajongó voltam, emlékszem hát az összes koncerten, Ott álltam, hogy egyszer csak, csak a, a kézzel hobos hobó szövegem, amelyet majd alá a hobó, aztán megadatott az, hogy ezekkel az emberekkel dolgozhattam is. Jó beszélsz, Gézem, azt mondod, hogy rajongó voltál, de rajongó vagy? Abszolút, abszolút, abszolút. Ez egy rossz tulajdonság, mert ilyen tekintetben soha nem váltam profivál, mert a rajongásom sokszor elviszi az értékítéletemet mai napig. Ami persze jó, meg rossz. 061 712.42. A Zsuzsa az alávi szöveggel köszönt Kóbor Jánostól. Tudtuk, hogy nagy a baj, de az ember szeretne hinni a csodában. Csodák meg nem nagyon vannak, és a szavak is hiányoznak ilyenkor. Együtt kezdtük a pályát a műegyetem Szent Háromsági téli Hajdani Koleszának a színpadán. Te egy csodált egyetemista voltál, én kis gimis. A Zongoránál Benkül Lacia Dobnál Józsi Végtelen szomorúság nekem, és minnyi hogy te is elmentél, hogy az avegaim már az égi mezőkön koncertezhet, csak neki drága jó utat, hiányozni fogsz. 061-712-42 Vagyok? Hát, őszinte részvétem a családnak, borzasztó dolog történt, elment egy hatalmas legenda, és ezzel sajnos a nagy generációnak is tulajdonképpen vége van. Illés, metró, meg a borzasztó. Még egyszer őszinte részvétem, viszont Egy 712 42 az önök búcsújának helye. Érnék nélküled de nem tudnám minek amit az nekem az az élet bármily éveket hogy megélítsenek, nem elég John! Yeah. Széván. Jó, jól hallasz. Tökéletesen a vonalban Heskovics Iván. Eh, szeretném megköszönni Göcely Zsuzsának, hogy lehetővé tette. Eh, Iván megszólalását a dolog. Ugye a régi rádiós hagyományokon, amelyek köztünk még élnek, eh, alapszik, eh, mert hogy Göcely Zsuzsa hamarabb kérte fel Heskovics Ivánt, hogy ma délután vagy kora este megszólaljon a klubrádióban. Uh, és aztán Iván beszél Götcei Zsuzsával, én is megköszöntem neki, és Götcei Zsuzsá beleegyezett. Uh, a te ottani megszólalásodnak mi lesz az időpontja? Uh, azt hiszem ilyen 8, 8 óra körül, amikor az ő, az ő műsora kezdődik este. Amikor azt mondtad, hogy te 1994-ben köszöntél el, mert hogy tovább nem követted, akkor ezt megelőztem, mert Tardos Pétert idéztem a roklexikonból, aki 1980-ban örökítette még meg az omegát és benne Kóbor Jánost. Nem tudom, számodra mennyire nyomasztó, mennyire nem, hogy generációk még mindig téged, és Göce és tartják számon azok között, akik egyébként nem csak ilyen gyász pillanatokban, mint Kóbor János halál esetén, hanem más pillanatokban is megkereshetőek, függetlenül attól, hogy mind a ketten ilyenkor, illetve más, ennél kevésbé szomorú pillanatokban relatíve ritkán szólhattak meg. Hovor János halála milyen mértékben, és hogyan szólított meg azon kívül, hogy én felhívtalak téged? Um, hát ugye én is olvastam a rengeteg cikket, ami megjelent az elmúlt hetekben, és ugye, azért, ugye a hírzárlat volt, de lehetett azért a sorok között olvasni. Hát megdöbbent nyilvánvalóan, meg nem értem, hogy miért kellett ennek megtörténnie így, egyszerűen nem értem ez az ember egy az volt a magyar popzenészek közül akit én a legracionálisabban legkörültekintőbben előrelátóan tobban gondolkodó valakinek ismertem hát ennyi szóval, és megdöbbentett na most ez az emberi része vagy ez az objektív része a másik pedig az, hogy tegnap este úgy nézegettem, itt ott videókat, és ráakadtam egy olyan videóra, amit két évvel ezelőtt készítettek vele, vagy ő maga készített, nem tudom, pontosan. És ezen, ezen a videón ő otthon ül a kompjutere és a keverő asztala mögött, és a Demi Ferencnek a sohase fény című számát adja elő, egyedül, komputeres alappal. A háta mögött az ő saját, vagy mondjam, berendezéséből. És hát én ilyet még nem láttam a kóbortól. Ott ül egy asztalnál, 70 valahány évesen, a kezét összekulcsolva, időnként tördeli, és elénekli ezt a borzasztóan gyönyörű, drámai demi szöveget, ami a kétségbeesésről szól, az a cím hogy soha se fény és valami félemetesen, őszinte nyílt képet ad a kóborra, amit én soha nem láttam. 1967 óta, amikor én a kóbort először láttam, ugyan nem televízió képernyőn, hanem, hanem az ezek a fiatalok című filmen. Ez egy teljesen más kóbor volt, és az, hogy ez a videó elkészült, nyilvánvalóan ez nem búcsónak készült, de szerintem egy ez a három vagy négy perc egy megkoronázása az életművének. Döbbentem, néztem meg. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze és hallgassa végig. Itt vagy még? Persze. Jó van. Akkor, akkor még vagy döbbenve. Nézze meg mindenki. Soha se félj, Kóból János. Megkeres. Miért vagy csendben? Ja, meg no. Egyrészt jön majd jön később jön. keresni fogom, részről meg figyelek rád, meg hát ezek itt euh, én a díszletet adom, meg a gyászomat, hát... Ja, értem, szóval nem kérdezel? Kérdezzek? Kérdezzél, szerintem kérdezzél néhány dologra rá. 94-ben mi történt? 94-ben az történt, hogy a, talán emlékezünk sokan arra, hogy akkor állt újra színpadra az Omega és készített lemezt a, a 7 éves leállásuk után. Ugye nyilván ugye azt tudjuk, hogy az Amea 62-ben indult. 1987-ben volt egy 25 éves jubileum koncertjük, ahova meghívták a presszert is, és először a Lauxot is újra. Ez egy Ilyen-olyan koncert volt, addigra fáradt el az Omega, igazából 87-re, és akkor leálltak. Nyilván anyagi okai, is, anyagi okai is voltak a dolognak, a lemezeik sem mentek annyira. És 7 év után volt egy ilyen uh, újra reunion koncertük, ahol uh, megint Presser ott volt, uh, és akkor nekem valahogy elég volt az egészből. Ami azután történt, az uh, például a Transcendent című lemezük, az már nem az az omega volt számomra, ami omega, mint omega együttes mindig élményt adott. Ugye, ha omegáról beszélünk, akkor, akkor mind az öt ember, aki 71-től kezdve abban a zenekarban benne volt, beleadta gyakorlatilag 20 ában az inputját abba, amit mi omega lemezekken két ismerünk, mint például az időrabló, vagy a gamma polisz, vagy a nem tudom a neved, vagy az élő omega című csodálatos lemez. És ezután viszont jöttek a vendégzenészek. Először a mohaita Tamás, aki kényszerből jött oda, vagy kényszer sokok miatt jött oda, mert az elefánnak bolnának volt egy baleset, amiért nem tudott gitározni. De aztán jöttek a különböző kisegítő zenészek, És ezek átvették a benkő és a molnár szerepét, ami amit könnyű volt átmenni, mert a Benko és a Molnár igazából sosem voltak igazán szuper zenészek, tehát amikor oda jött egy gömleri vagy egy, hogy hívják ezt a Szekeres Tanás, akkor ők könnyen lejátszották, amit ott kellett, de az omega, az a csodádos omega hangzás, ami volt, az eltűnt. Na most ezt a meki irányította, és ez nekem már nem volt az omega. Tehát ez egy, ez egy, ez egy ilyen... Gondosan összeállított produktum volt a számomra, ami nem annyira érdekelt már. Ezért, ezért hogy mondjam, száll, De ez, ez megmondható, érdekelt. hogy mi volt az, ami megfogott előtte benne, vagy ez megfogalmazhatatlan? Megfogalmazható, ez teljesen. Jó, hát ugye el kell különíteni a Pressel-féle amiről, ha úgy tudom, hogy a pressel fogsz beszélni, de a, az igazi izgalmas meg a számomra akkor kezdődött, amikor a Press és a elment és bejött a debreceni. Ferenc nevű dobos. És e, ugye a kóbor akkor vette át az irányítását, e, a irányítását a Laugstól, és ez egy nagyon érdekes társaság volt, mert ugye az omegában senki nem volt igazán jó, nagyon jó zenész, a Debrecen itt leszámítva. És akkor kialakult egy egy új ilyen konstelláció, ahol e, ők pontosan bemérték azt, hogy mik azok a nyugati trendek, amik érdekesek. Először a Deep Purple, aztán a Uriah Heap, aztán a Pink Floyd, stb. stb. És ennek alapján kialakítottak egy hangzást, ami e, ugyan rengeteg nyugati e, be, befolyással alapozott, de, de nagyon érdekes volt, és nagyon izgalmas. És már ki egy nagyon jó frontember volt, hát ezt, ezt, erről, erről nem kell beszélni. Egy borzasztóan nyílt, optimizmus-sugárzó a színpadon a, a metakommunikáció maximálisan jelenleg, teljesen mindegy, hogy milyen színpad volt ez, kis klubszínpad, vagy hatalmas stadionszínpad, mindenre tudott tölteni és kezelni. Ebből a szempontból, ő, ez egy nagyon utálom ezt a, ezt a, ezt a analogiát, hogy magyar még Jagger volt, de ő volt az egyetlen olyan magyar frontember, vagy énekes, aki egy egész stadion tudott kezelni. Uh, és ezt én, én ezt megéltem 1976-ban először a kis stadionban, aztán úgy évenként uh, mindenhol. Uh, nekem, én nagyon szerettem az omega akkor. Volt egy személyes viszonyotok? Személyes viszonyunk, uh, kérlek szépen, <laughs> ez, nagyon ér, ez nagyon érdekes, Számomra legalábbis. Én először akkor uh, találkoztam vele, amikor az édesapám készített egy interjút, vele eh, 77-ben, amikor az Omegának már nagyon mentek a nyugat-európai dolgai egy angol nyelvű újságba, és akkor én oda mentem, hú, nagyon, hogy kóbor, így meg vagyok, amúgy, és eh, a papámnak valamiért el kellett menni, és visszajönni egy óra múlva, és azt mondta a kóbornak, hogy hát ha, ha még a fiam akar vagy tőled, tőled egy pár dolgot kérdezni, hogy van egy pár percet és elkezdtem kétszerősködni 16 évesként a kóbortól, és egy óráig dumált velem. És ez teljesen jellemző volt rá egyébként az Omega többi legtöbb tagjára ugyancsak, hogy bármilyen rajongóval, bármilyen szituációban az illetőt komolyan véve elkezdtek beszélgetni. És akkor mindent kérdezkedhettem tőle a külföldi stúdiókról, a zenekarokról, akikkel együtt, já, együtt játszottak, és annyira barátságos volt, és, és és a másik ember partnernek tekintő, hogy ez nekem nagy benyomást keltett. Aztán a ö, következő igazi ö, kontaktus az volt, amikor ö, ugye 80-as a rádió rádiósként készítettem vele különféle interjúkat, akkor is ö, olyan volt, hogy elkezdett amikor kérdeztem, hogy és nem értette egyet, akkor elkezdett vitatkozni. És ez egy, megint csak azt a szót tudom használni, egy racionális vita volt. Tehát érdekes dolog. Úgyhogy ez is nagyon jó volt. Aztán, amikor az egyik legkedvesebb élményem róla az, hogy 87-ben csináltam vele egy. Nem írtam egy cikket, mert akkor megjelent a 25 éves jubileumra az Omega első öt lemeze díszkiadásban. 87 volt, 25 évesek voltak, és ott én megírtam, hogy ez a kiadás miért jó, meg miért nem jó, hogy miért nem, miért nem úgy csoportosították az omega lemezeket, ahogy az omega mindig maga csoportosította, mit csináltak, hogy, hogy mit kellett volna, mi, mi, hogy mi, nem jó. És erről is beszélgetett velem ott a stúdióban, és erről is beszélgettünk egy riport kapcsán, és, és akkor Pár hónappal később volt az új lemezük bemutatója a Babilon, és adtam neki, mint mindenki, hogy írja alá, és rám nézett, és azt mondja, hogy professzor úr. És ez nekem olyan jól esett, mert uh, nyilván vicces, nincs, hát, de hogy, hogy itt van egy rajongó, aki teljesen belássa magát a dologba, és meg is mondja azt, hogy mi az, ami szerintem jól, meg mi az, ami nem. Tehát szóval ezek ilyen nagyon-nagyon jó élmények voltak, most a legérdekesebb élményem az az, amikor eh, valamilyen anyag, valamilyen lemezeket kellett hozzá tőle elhozni ma egy omega sorozathoz. Csináltam a egy sorozatot az omega angol angolmérli lemezeiből. És a lemezek csak a nekinek voltak meg szépen <kül> És felmentem hozzá a hűvésvődbe, és beszélgetünk, beszélgetünk, beszélgetünk a kertbe, és valamilyen nem éreztem igazából... Eh, hogy mondan, ö, Szóval valahogy olyan furcsa volt nekem a helyzet, és akkor nem tudom, hogy melyikünk, de először, de én, ugye lépcső volt, én úgy lejjebb mentem a teraszat talán én, és ő feljebb, és egyszer csak ott voltam én egy körben, másfél méterrel az alatt a szint alatt, hogy a kóbor előttem három méterre állt. És akkor elkezdte, és attól kezdve a beszélgetés teljesen ilyen tökéletesen lazán, ment. Tehát szerintem bennem felelődött az a szituáció, hogy én vagyok itt a, a, a nézőtéren, és a kóbor fent a színpadon, és ez ilyen olyan kellemes élmény volt, hogy szerintem ez az ember átérzi, hogy nekem éppen most erre van szükségem, tehát ilyen módon akarok, tudok vele írva kommunikálni. kommunikálni. Ezek voltak az ilyen, ilyen kise aztán a, a tárgyalások alkalmával, hogy mennyire komolyan tárgyalt, mindenre figyelt, ezek én, én borzasztó precíz komoly ember volt, és vidám ember volt. Meg kell, hogy mondjam, igazából nem vagyok benne biztos, hogy ő magát 100%-ig. E láttatta, vagy, vagy nyitott volt az a köpcsolatban, hogy megmutatott hogy ki ő valójában egész mélyen. Szóval szerintem voltak neki olyan rétegek a személyiségében, amit egyszer nem akart megosztani másokkal, mert, mert nem Szóval hogy egy ilyen intelligens embernek, egy ilyen eh, mondjam, intellektuálisan intelligens, meg személyesen intelligens embernek mindig vannak olyan rétéken, amit megtart magának. Hát ezt nyilván a legközelebb, azok, akik legközelebb ismer ismerik, tudják. Nekem volt egy ilyen érzésem vele kapcsolatban. Köszönöm szépen, Iván, és őszintén sajnál sajnálom az aprot. Hogy mit, sajnál, mit sajnálsz? Az apropot. Ugye ja, az apropot, hát igen. Én is. Este, akkor azt a klurálnióban. Igen? igen. Azt szeretném még kérdezni, hogy a, ugye a Trunkossal beszélt, Igen. Az a Trunkossal érdemes lenne megkérdezni, hogy mi, mik a tervek a továbbiakban azon meg a életművével kapcsolatban. Meg fogom kérdezni. Hóvel ez egy, ez egy ez nagyon érdekes életmű, és, és, és a nekinek hatalmas arcúnyúja volt, ha jól tudom. tehát... Megérdemli ez az életmű, hogy nagyon hogy úgy, úgy kezeljék, ahogy a meki is kezelte. Bármennyire is furcsa örülök, hogy hallottálak az apropótól függetlenül szívem. Nagyon szívesen. Sziasztok. Ablakó! Oh, oh, oh, oh. Bennük, aki mosolyog, az az ember Képesen felhívom Trunkos Andrást, az elkövetkezendő 6-8 perc az önöké, 061 712 aki búcsút akar venni az Omega énekesétől, Kóbor Jánostól most megteheti. Megértem, hogy hallgatnak, de azt is megérteném, ha telefonálnának 061. 71242. Gyöngyö, leszé, mind jól vázdó. Közél növek, jó reggelt, ha most még mindig a Gyöngyolyó lányban hallom, akkor az, ami nekem eszembe jut erről, hogy 1974, Lengyelország, Dansk és egy móló, ahol az ember küssét, sok napi stoppolás után a barátaival, és jön szembe nem tudom, 5-6 lengyel sorált, akik összekapaszkodnak, és lengyelül életik a gyöngycsai lányt. Uh, ami akkor elég nagy meglepetés volt. legalábbis nekünk. A másik dolog, ha még mondhatom, Persze. az pedig az, hogy én uh, a, az omega és illés összefüggésében én uh, omega rajongó voltam ilyen 14-15, talán 16 éves koromig, és aztán ez változott, már most nem az illés irányába szóltétlen, hanem az Omegától némileg eltávolodva, amikor a Presser elment és lett Lokomotív. De addig, addig a, a, az, amit ők csináltak, és én, én, én néhány koncerten voltam a közraktár utcában, volt egy tornaterem, illetve van most is, és ez a közgáznak azt hiszem valamilyen e, része. E, ott Szombat, vagy vasárnap este, ezt most már nem tudom, rendszeresen ott voltam. Omega trikót vettem és iszonyú biszkén viseltem, majd ez a trikó kezdett kopni, és az omega is kevésből érdekes. Aztán a kisvilegben már, amikor így ezeket az űr nem tudom, lemezeket csinálták, akkor én már, már másfél felett teperint, meg meg meg tésztet, meg blind face ami akkor sokkal érdekesebb volt már. Aztán meg az évig búzni, amikor az Ziggy Starbush, ami szintén egy elég korai dolog valójában. Szóval amikor az Omega talán így gondolkodott, hogy mit is kéne játszani, az már nekem annyira nem jött be. És a, azt, hogy nekem mi a viszonyom az Omega-hoz, illetve a Kogorhoz, hát sose gondolkoztam rajta, de ez most sajnos egy apropó ebben az értelemben, hogy hogy valamilyen módon nekem akkor ilyen 15-16 évesen olyan szabadságot, meg olyan, olyan erőt is sugárzott a koncerteken különösen, ami akkor nagyon fontos volt. Na jó, hát ennyik, hogy olyan most így jut. Köszönöm, ennyi elég volt, sőt. Köszönöm. Jó reggat! Jó leget, Wagner! Meg tudom erősíteni, hogy Lengyelországban óriási lindisza volt az Omega, nem csak az omega a magyar, az akkori magyar zenének a Benkő László halál az tévé hír volt Lengyelországban. Az Omega az első olyan volt, ugye 63-ban születtem, amelyikért úgy kamasz koromban igazán oda tudtam lenni, és ez így ez meg is maradt, bár aztán én is elfelejtettem ezeket az űrrokos dolgokat már, de az élő Omega, meg az időrabló, azok olyan, olyan zenék, amik, amik a mai napig is megérintenek. Um, egyszer volt alkalmaz színpadon állni az Omega-val, nagyon ködösen emlékszem rá, még a 2000-es évek közepén ugye én egy mobiltelefon cégnek voltam az igazgatója, és szponzoráltunk egy kis Tadjonberg koncertet, amit aztán Elmosott nagyon csúnyán az eső, de ott én előtte néhány szót mondtam, vagy felkonferáltam, mint szponzor ezt az egész eseményt, és igazából most próbálom felidézni, hogy mi is történt akkor, és az a sohasem fél pedig tényleg fantasztikus volt. Tényleg fantasztikus volt. Jó, reggelt. Jó reggelt! András van a vonalban. A végén kezdem. Beszéltem Herskovics Ivánnal, aki felhívta a figyelmemet a YouTube-on a Kóbornak a sohasem fély videójára, vagy. A vagy nem tudom, minek nevezem, amit egyébként már le is adott a kejfejancsi, ez honnan került elő, valamint nem erre hívta föl csak csupán a figyelmet, hanem azt mondta, hogy, és ezért hihetetlen, hogy ez iván független attól, hogy ebben nem foglalkozik már évek óta vagy évtizedek óta aktívan, milyen hihetetlen módon tehát hogy milyen érzéke van, meg hogyan tartja a kapcsolatot azzal a világgal, ami neki valamikor mindene volt. Mondta, hogy a beszélek, akkor feltétlenül faggassa őt arról, hogy mi lesz a sorsa az Omega Archivumnak. Két-három dolog válaszban. Először is a, a sohasem fél az a tavalyi, azt hiszem tavalyi, temény koncertre a megjelent vendégnek. És a, a abban maradtunk, hogy a sohasem félcímű nótát fogja elénekelni, és akkor ezt otthon elénekelte, eh, kvázi nekem, tehát ez egy ilyen, egy ilyen munka történet volt, egy munkafilm, és akkor ezt a munkafilmet vettük most elő, mert van benne egy egész szeremek sor. Úgyhogy, úgyhogy, hát ez egy jó nóta. Ez egy nagyon jó nota. Így van. És ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha tudod, akkor a a, az a sor volt nagyon fontos, hogy és e, kicsinyes problémáidról vándor ne beszélj. Tehát amikor a meg ilyen állapotban van, akkor tényleg minden kicsinyes probléma. Úgyhogy ezért vettük elő. Omega Archivum. Az Omega Archivum, e, valójában most, hogy a megy elment, most kell elkezdenünk foglalkozni ezzel. Én ugyanis nem igazán tudom, hogy mi van vele. Biztos, hogy valahol megvan mert a Meki egy ilyen építészmérnöki rendbe tartotta a dolgait, de hogy, hogy ez mit jelent, mennyi anyag, hogy van, mi, nem tudom, most nem tudom. Mi lenne egyébként az a Mega Archivum? De, de, tulajdonképpen e, a következőt gondolom erről. A, amikor a Meki megcsinálta a multimédia Multimedia kft akkor ő a Hungarotonnal megegyezett jó, hány, jó néhány dolog. Tehát, hogy kik kerülnek hozzá e, milyen hangagyagok kerülnek hozzá túl az omegán, valamint attól kezdve már azt hiszem, hogy a Transcendence-től, tehát onnantól kezdve az omega lemezek már mind a, a, a, ennek az archívumnak a tulajdonába kerültek. Tehát úgy csináltuk lemezeket, az égi és a többit, hogy az már mind kvázi a, kóbor, a kóboré volt, a kóbor archívumvája volt. Úgyhogy van benne egy csomó omega lemez. Sok minden van benne, ezt majd át kell nézni. Ez hol van? Hát mit tudom én, szerintem a számítógépet. Hogyan kerültél te kapcsolatba úgy az Omegával, hogy aztán menedzser lett belőled. Nagyon egyszerű volt a sztori. A 80-as évek elején, és te erre emlékszel, 80-as évek elején engem oda letiltottak, minden színpadról minden. Tehát kész vége. ennyi mondták három évre. És akkor én kikeveredtem a, a modori útra, hát a stúdióba egy ilyen stúdiósnak, aki lemezeket csinált ott. És ahogy ott csináltam a lemezeket, meg beszélgettünk, kiderült, hogy hát akkor én szöveget is esetleg tudnék írni az omegának, és elkezdtem szövegeket is írni, vagy így összeállt ez a kép, és aztán a későbbiek folyamán szinte olyan magától, tehát nem kinevezésre ment, hanem így magától összeállt, hogy hát akkor dolgozzunk együtt, és akkor tudod, ez a menedzser szó, azért nálunk Magyarországon egy picit más jelentett, még 20 évvel ezelőtt is. Tehát e, itt volt zenekarvezető, meg sofőr, meg sofő, a zenekar. Szóval a menedzsert azt úgy, azt úgy össze kellett rakni, e, ez nálunk így is működött. Tehát ilyen barátilag, meg, meg félbarátilag, meg, meg hát olyan nagy közösség szellemben. De hát így kerültem hozzá, de az idő. idő. Jól viselkedtem, és megválasztottam. Tud jól viselkedni? Nem. Miért a fiatalod? Rólad van szó, illetve az omegáról. Uh, nem lehet kihagyni azt a kérdést, hogy egyébként az omega tagjaihoz egyformán jó kapcsolat fűzötte, ami valószínűtlen? Uh, igen, mindenki ez más és más. Uh, én az utóbbi évek uh, apró problémái mellett is, például a mi nagyon jóban voltam. A, a Mihály a Tomival meg... tulajdonképpen nem azt kérdezem, hogy mi volt a baj, hanem mert ez ugye úgy tűnik, mintha a Mihály Tomy Tomival lenne baj. Ott valójában mi repett meg? Tulajdonké tulajdonképpen eh, én azt gondolom, hogy ez egy összociális probléma. Tehát amikor eh, megjött a rendszerváltás, akkor az, a, az omega ezt nehezen vette tudomásul. Tehát addig, amíg, amíg a, a régi rendszerben az omegának olyan privilégiai voltak, addig ebben az új felállásban hát már nem volt nagy szám, ha valaki nyugatra ment, mert mindenki ment. már nem volt nagy szám, ha... szóval tulajdonképpen megváltozott a struktúra, és ezt valójában azt gondolom, hogy a zenekar elég nehezen kezelte. Ki így, ki úgy. És ebben a zenekarban két uh, alapjában véve komoly, tehát kemény karakter volt, az egyik a Kóbor, a másik a Mihály. És a Kóbor ezt így kezelte, a Mihály ezt úgy. Egy, egy, egy példával, szóval amikor tehát kiváltak a laukszék és lokotív GT-t csináltak, akkor meki volt az a makacsváb, aki már csak azért is. Most, hogy a, ebben az új, új felállási formában nehezen kezelhető vált mindaz az értékrendszer, amit, amiben az Omega megszokott volt, most megint a Maka Schwab, Schwab, Schwab volt az, aki azt mondta, hogy nem, ezt is akkor végigcsináljuk. A Mihály ezt már annyira nem szerette. Úgyhogy a két vezér között ez volt a különbség, ezen ment a tozra. De ez egy politikai differencia is volt? De az a minimális. Az a minimális, mondanám őszintén, nem, nem, nem. A politikai az csak olyan jellegű, amikor uh, én megszerveztem a felcsúti koncertet, és akkor a Mihály azt mondta, hogy ő ott nem játszik. E, ilyen volt. E, amikor megkérdeztük, hogy miért, akkor ő elmondta, hogy ő ott nem játszik. De hát mondom, Misi, a kossuth ugyanez a kormány adta. Az más, mondta ő, és kész. Tehát, de ez nem, szóval nem voltak ilyen késhegyvel viták, hogy én jobboldali vagyok, én baloldali vagyok, nem ez olegánál ezig nem így volt. De ez a felcsút például kimondottan jó példa arra, hogy miért Miért tudott megrepedni akkor az elekar? Mi nem jön létre 2022-ben? Mit mondtál? Még Azt égetem? kérdezem, hogy mi nem fog létrejönni 2022-ben, amire nagy tervek voltak? Semmi. Elmondom A Most, hogy a kovor elment, már nagy generációs koncert se tud lenni, illésmetro omega se tud lenni, nincs a kovor, nincs a menkő. Ami pedig effektív az omega-ra Nincs a és nincs ami ajtóbé. De, de hogy mondjam neked, szóval mindenhol vannak. Szóval, Zorán, uh, Ferenes, Szörényi Szörényi Brodi, Kóbor így még lehetett volna generációs koncertet csinálni, úgy már nem. A uh, másik pedig ez a testamentum lemez, ami, ami megjelent, összeállt, erre meg a német. Szóval ez készen állt arra, hogy német tudni, a turné is meg volt szervezve, pár a dátumok, a COVID miatt csúszott, de ezt se jön léte. Én azt gondolom, hogy szinte semmi nem jön létre. Tehát, ja, nem tudom. Nézd, másnap vagyok, és tegnap még hősiesen küzdöttem már a tehát ma, ma nézek szembe igazán az, hogy mi is történt. Semmit nem tudok. Semmit nem tudok elképzelni. Tulajdonképpen a Molnár Gyuri maradt az eredetiből, mert ugye ben jött. Hát, mert egy Gyurival kell leülnöm, hogy mit csinálunk. De, de nem. Most, most nem tudom. Érlek, tudom, Úgyhogy... Ha egy emléket kéne a kóborral kapcsolatban, ami benned van, mint ahogy mindannyiunkban van egy-egy ilyen emlék, az egy másik kérdés, hogy arról aztán akar-e beszélni, vagy sem, az megosztható a nagy érdeművel, hogy mi az? Uh, igen, mondok egyet. A kóbornak a nagyszüleit kitelepítették Magyarországról. És egyszer, mikor mentünk Németországba, akkor azon a környéken jártunk, ahol a nagyszülei telepítették, és mondtam, hogy menjünk, nézzük meg. Elmentünk, megnéztük a helyiséget, tábla, és akkor feltettem a Mekinek a kérdést, figyelj, meg. nekik! te építészmérnök vagy. Itt Németországban te nagyon jól keresnél, és egy, egy, egy nagyon jó lett volna. Miért nem jöttél ki? Mert kint volt, te hazaj. És akkor azt mondtam, hogy hát tudod, mert én ezt az egész szomagát és az egész dolgot Sokkal jobban szerettem, engem ez jobban értekelt. Úgyhogy, és az a mindig is jellemző volt, hogy, eh, ahogy mondtam, pénzzel nem lehet mindent elintézni, Mert én azt szoktam mondani neki, hogy tudod, neki akármikről beszélünk, a pénzről beszélünk. Nem, ezzel mindig nem. Szóval volt benne valami, ez, ez ilyen omega, omega lelkű ember, vagy mondok még egyet, átjött hozzánk, pisit többet tittünk, mint szoktunk. És akkor valaki ott felbocsátott, és azt mondta, hogy akinek nincs omega annak semmi esik. Hát én így meg. Arról beszélt Iván nagyon szépen, hogy ő mennyire közel érezhette magát a kóborhoz, de hogy neki az volt a benyomása akkor is, hogy a kúbornak van olyan énje, vagy olyan énjei, amihez nem igazán engedi közvetlenül közel a környezetét. Hozzátéve, hogy az az énje, az nem is feltétlenül egy rockstar. Uh, a... Erre mondok egy példát. Jó? De jól beszélt a... az Iván? Jól beszélt. Jól, jól, jól, jól. Ha ki a kell következő... szállod a taxiból, nyugodtan intézd a dolgaidat, nem, nem, nem, nem kell egy életre vennem Nem, nem, nem, nem, nem vennem mert rosszat mondtam. Na a következő, tehát Világos utcában lakom, és virá, Virágos utcában ment Na, visszatérve, a következő. Valamikor volt ez a Forma egyesek pilóták futballmecse, és a meg is részt vett. És a színpad mellett koncerten beszélgettünk arról, hogy a sumár és amikor, is, akkor hogy, és akkor ott kicselezte, de ilyen nyugodtan, így, ahogy most. Fölment a színpadra, és ott a kóbor. Az a hancúr mutogatás, a kóbor. Majd ahogy gitárszóló következett, lejött a lépcső, és ugyanilyen halkan folytattak. És az alonzó az ilyen volt, <gül> tehát ilyen volt. Nagyon szerény, nagyon nagyon aranyosan szerény ember volt, ezzel együtt nehezen barátkozom. Úgyhogy, úgyhogy. és azon csodálkozom, hogy Livánnal hogy vagy veled, egészen jól elbeszélgetett volna, a zenészekkel annyira ünem. Tehát olyan, ő mindig is mondta, hogy ő nem zenészült, hagyják békén a céd ura, a Azon túl, hogy rendkívül jó érzéke volt a dolgunkhoz. Akkor mi volt? Mit mondasz? Mi volt akkor, ha nem volt zenész? Ő, te egy utánozhatatlan rockstar. Ő egy igazi rockstar volt. Tehát egy olyan, olyan, ezt nem tudod, ezt nem lehet másképp mondani. Egy rockstar, minden évvel együtt ö, ö, a szőkehajával, az exhibicionizmusával, a, a, egy rosszár. Hát, ilyen egy rosszár. A Múli András ír a Facebookon, mert hogy ő is közreműködött volna, vagy ő lett volna az egyik producer, a Délandrás lett volna talán a rendező egy Omega filmnek, és arról beszélt a Facebookon, hogy számára milyen meghatározó volt az. Ő egyébként korábban nem biztos, hogy ilyen mély információkkal, vagy ilyen részletes információkkal rendelkezett volna, de amikor beszéltek erről a filmről, akkor egy részről a mérnöki pontosságot emelte ki, tehát hogy olyan alapossággal tervezte meg ezt a lendő filmet, ami, ami számára elképzelhetőségek a másik pedig a világhoz való hihetetlenül pozitív hozzáállása, aminek a jelentőségét Isten igazából Magyarország adja, hiszen Magyarországon a pozitív hozzáállás az nem jellemző, és a pozitív hozzáállás az konkrétan ebben az esetben azt jelentette, hogy mindaz, ami a koncertfilmmel kapcsolatos pozitívum az elhangzott, semmi, ami negatívum, beleértve a környezetet, beleértve a többi zenészhez való viszonyulást, amiben semmilyen negatívum nem hangzott. El, és ezt tartotta fontosnak muhi megjegyezni, Kóbor János Maximálisan igaza van, részt vettem ezekben a beszége tárgyalásokban. A Mekinek volt egy határozott el elképzelése, hogy egy nagy omega kellene csinálni. Ez ígyben el is, el is indult mindenféle tárgyalás, hát de most megszakadt, mert ő már nincs. Ő nagyon határozott. De az archívumnak vajon része lehetne különböző felvételek is? Télesen... A, egy, egy ilyen nagyságrendű filmben, mint egy omega film, végső soron négy névstadionkoncert van, az mindenképpen, és az ott van a Mekinél, mindenképpen benne lett volna, mert, mert az adja meg a monumentalitását. Épp arról beszélgettünk, hogy nekünk az nem tetszett a Queen filmbe, hogy nem az eredeti Queen koncertet használták a Live Aidről, vagy mi a túróról, hanem hogy megcsinálták ilyen műanyagra. Itt a Meki úgy tervezte, hogy ez, ez legyen benne a, a, az arjúból ez, ez a rész. Hát csodálatos, hogy te valamelyik nap még élt, még együtt voltunk, és végignéztük ezeket a koncerteket csak úgy futtába, hát azért ez döbbenetes. Tehát azért ez, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly zelekar volt. Mert amikor úgy oda nézel, és tele a Névstadion, és játszanak, szóval azért ez utána szalad. Az, amiért meg kellett halnia, ahhoz te hogyan viszonyultál? Ha egyáltalán volt beleszólásod. Ebben sajnos egyikünknek se volt ö, dühösen, de rettenetesen dühösen, tényleg. Egyszerűen ő nem Covid ellenes volt, hanem az ő szervezete rendben van, ő abszolút rendben van, ő, ő nem. Ő. És, hát, és erre még a feleségese tudta rávenni. Mindegyikünk be van oldva, feleség is, gyerek is, háromszor, ő nem. Ebben nem tudtunk soha, ne is mondd mert, mert ezért vagyok dühös igazából. Tehát 19-re lapot húzni, Á, ah, az, az, az, Szányi, na, mivel már elmet nem adok, semmi, tényleg, tényleg. Ahogy szoktam mondani, a zsenit önmagától a legnehezebb megvédeni. Ami mert, taxiban, el, igen, mert... Mit az? Mert? És zsenit a leg, megvédeni, mert? Önmagától önmagától a az ember, saját a kitalálja, és akkor, és akkor saját maga öntörvényel működik. Ha igaza van, ha nem. Egy taxiban nehéz beszélni, nyilvánvalóan, meg hát egyáltalán egy ilyen dologról nem könnyű beszélni. A személyes vesztességedről tudsz beszélni? Az nagyon nagy. Az azért nagyon nagy, mert tudod, mi egy utcával lakunk, és más volt a kapcsolatunk. És, és ma úgy megyek haza, ma is mindjárt bekanyarodunk a világos utcába, úgy megyek haza, hogy hogy, és akkor majd délután megyek át a zsókájukhoz, hogy te nem, hát rá, nem, az. Ez egy nehéz ügy. Ez másné, másképp nehéz, és ezt fogod érteni, mint amikor a dévény elment. A dévényét nem tudtam így végigmondani. Ez másképp, de, de óriási luk. Tehát óriási luk. Itt, itt, itt megállunk. Ne haragudj, megérkeztünk. Jó, ha belelátsz az archívumban, akkor beszéljünk egyszer. Beszélünk. Köszönöm szépen, hogy beszéltünk róla. Ja. Szia. András. Van még egy tucat percük, nem tudom, Presser Gábor felébre, de 9 óraig, mert hogy ment haza. És hogyha belebeszélgetek, az milyen hosszú lesz? Ezek a beszélgetések kiszámíthatatlanok. 061-712-42, ha el akarnak köszönni Kóbor Jánostól, az omegászól, maguktól, a fiatalságuktól, vagy az öregségüktől most megtehetik. 061 712 -42. töredékét, amit, amit be bele tudtam kapcsolódni. Hát ég veled, Kóbor János. Köszönöm. egy 712 42. Kívánok, Fialó hát nagyon szomorú vagyok, én is. Isten nyugosztalja a kóbor Jánoszt. Kívánom. Elhagyott mi a te tány, Jó regényt kívánok. Ilyen, így ennek elbúcsúzni, az óval sem tudtam. És ezt maga akkor szép. Ez ezt a lehetőségnek köszönheti, meg a jó istennek, aki ad és elvesz. Egy Ádám majd a presserféle beszélgetéshez, ha fölveszi, akkor ezt a Facebook képet fogom kérni. Azt írja xtx aki férfi, szia, nem tudlak felhívni adásban, mert akkor megint megszólal a következő szám, aztán meg nem tudok én megszólalni. Egy hírt megoszthatok önökkel, 4311 új fertőzött és 224 beteg hunyt el. 7568 koronavírusos beteget ápolnak kórházakban közül 618-al vannak lélegeztetőgépen. Az új fertőzöttek aránya az de nem hiszem, hogy nekem most kommentálnom, kéne lesz még arra alkalom, hogy legyen a koronavírusos járványról szó. Még egyszer, 4300 új fertőzött, 224, többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma 35835 főre emelkedett. Ezek a mai adatok, ezek a tegnapiak. 061-700-1242, már nem sokáig. Félaul. Nyugodjon neki békében mutatni két dolgot ennek, ami velem történt, koronavírusról kapcsolatos. szépen, te 12-13 éves gyerek voltál, amikor én 69-70-ben már a Kinisi utcával és az E-Klubban jártam, és volt egy nagy élményem, röviden elmondom, hogy a Kinisi utcában mindig vasárnap és a tiszko véget ért a koncertnek, és egyszer ott maradt a közönség, és egy angol, neves angol menedzser volt itt, és tisztől éjjel fél egyik évvel az illés a metró és az omega játszott a 40-40 percet neki ennek az angol menedzsernek. Nagy élmény volt meg, hát az összes többi nagy élmény volt nekem. Good I am shine now. I've gone. Fiala János vagyok, szervusz. Ja. Mi lehet a papíron? Honnan ástad elő ezt a fényképet? Presszer van a vonalban. Uh, Facebook. Nem értem, nem értem, mit kérdezzem. Azt mondod, vajon mi van a papíron, ugye az a fénykép, amit a Facebook oldaladon Kóbor János halal kapcsán megosította? Ja. Hát az hogy hívunk, úgyhogy ez nyilvánvaló, hogy dalszöveg. De, de ez a te személyes archívumodból, valahonnan? A fénykép. Igen. Az... Igen, a fénykép. A fénykép? Hát inkább azt mondanám, nekem nincs olyan értelme személyes archívumod, inkább azt mondanám, hogy, hogy valahol ráakadtam. Mi van benned? Ugye az elmúlt időben gyakran lehetett téged, relatíve gyakran látni, fénykép készült rólad temetőkben. Különböző zenésztársakkal félre vonulva lehetett téged látni. Egy De nem értem, mi a kérdés, hogy annak idején ugye, amikor az ember elkezdett rajongani az omega az LGTért, egyáltalán ezért az egészért, amiért te itt most benne vagy a vonalban, abban, ha halál volt benne, akkor az nem ez a halál volt. Akkor az Janis Joplin volt, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, az már csak az újabbak, Jim Morrison. Az, hogy 78 éves korában koronavírus fertőzés következtében meghalt Kóbor János, az valahol valami, tehát a 78 éves kóbor János, ez egy, ez egy hány éves kóbor János a fényképen? Hát azt hiszem olyan 25-26 lehet. Köszönetek 5 úgy, év úgy, úgy néztem a képet, hogy ez egy ilyen 10 ezer lemez, időfelvétel közben készülheted. Te 5 úgy évvel úgy, vagy fiatalabb viszont... nála? Pontosan, igen. Emlékszel igen. még arra az időre, és ha emlékszel, akkor mi marad meg benned, vagy mi maradt meg benned az Omegáspresszerről, aki aztán kivált és az LGT tagja lett? Hát nem szoktam így magamat elemezni, meg, meg a foglalkozni, mi maradt meg máig. Mi Figyelj, gyakorlatilag sokkal egyszerűbb a helyzet, mint azt itt a kérdésekkel az ember vázolná. Nyilvánvaló, hogy nekrológat nem fogsz mondani, mert bár nem mondhatnál, de amikor tudtad, mert nyilvánvalóan tudtad, hogy intenzív osztályon fekszik kóbor, én nem tudom őt nevezni, mert én, nekem nem volt neki. Uh, uh, akkor tudhattad azt, hogy ő nem oltatta be magát, sejthetted az életkorából, uh, adódóan független attól, hogy ragyogó fizikai állapotban volt, hogy minél hosszabb idő telik el, annál kisebb az esélye, hogy ő onnan élve jöhessen le, uh, és ki tudja, ha élve jöhetett volna le, akkor milyen fizikai állapotban. És gondolom, anélkül, hogy egy nagyon mély presszer ismerő lennék, de azért valamilyen ismeretem van, hogy maga Magadban úgy elkezdted a búcsút, függetlenül attól, hogy ezt egyébként aztán később rádió vagy tévéműsorban közreadod-e, vagy sem. Hát azért bennem volt egy remény is, hogy én azt gondoltam, hogy a felépülés is, is eltarthat egy ideig. Tehát, tehát az utolsó néhány naptól eltekintve nem voltak hírek. Nem volt hol kérdezzek híreket, úgyhogy úgy, bennem-ben nem volt az a fajta remény, hogy, hogy másokról is hallottam, hogy sokáig voltak bent, és, és a végén hát ki tudtak lábalni. Neki jó jó fizikai állapotban volt, ezt hogy is mondjam, mert ezt láttat, tehát én, én, én azt hittem, hogy van remény. Te a korosztályos társaiddal, abból a világból, amiben éltél, mennyire tartod aktívan a kapcsolatot? Ugyan azt gondolom, hogy, hogy hát egyrészt a, a volt elgétésekkel igen, de ez mennyire aktív? Hogy képzelj el az ember? Hát, napi most telefon, találkozás? Most, most különösen aktív, mert, mert különböző ügyek miatt egy csomosszor beszélünk, nincs. Hát, nap, most, most azért mindenki óvatos, tehát nem előteti senki az úgynevezett napi találkozásokat. Ügyetlenül attól, hogy csémszörű, mi vendégei vagyunk a Csízenek a RLGT ö, koncertjeinek, ami, ami nem is igazi vendégség, hanem, hanem ott nem tudom, egy és negyed órat, másfél órat körülbelül színpadon is vagyunk, de más dolgok miatt is viszonylag sűrűbben érintkezünk. amúgy pedig szinte ilyen véletlen alapon találkozgatunk, vagy beszélünk egymással az, a, a régi szakmai emberek. Nem, nincs olyan. Nincs olyan zenészklub, mint volt 50 évvel ezelőtt a fészek, vagy ahol más művészek mellett a zenészek is ott, ott voltak esténként vagy éjszakánként. Úgyhogy nincs, nincsenek, vagy én nem ismerem, én nem tudok róla, hogy lennének ilyen helyek, ahol össze lehet jönni, vagy volt a rojál, ahol esténként üzemszerűen a, nem, épp a szabadnapos zenészek, akik nem vidéken koncerteztek, azok ott ültek. Úgyhogy ezek nem, ezek természetesen a korral ritkúnak, kevésbé vagyunk vagányak, kevésbé vagyunk mozgékonyak, kevésbé vagyunk, hogy mondjam, milyen nyugtalanok, hogy állandóan menni kell. Ha már itt tartunk, akkor az elárulható, hogy miközben az ember nézi a Mick Jaggert, vagy néz más rockstar-t, aki megöregedett, te saját magadat látott, Tehát, ahogy az ember látta a szüleit, te az édesanyád nagyon hosszú ideig saját magadat valaha is elképzelted-e 70 évesen? És ha elképzelted, akkor olyan nem most az életed, mint amilyennek ennek elképzelted? Hát el nem képzeltem, és, de elég tisztán látom magam, azt hiszem. Így a realitásra realitásban, nem a képzeletben azért nem tudom azt mondani, hogy olyan vagyok, mint amilyennek elképzeltem, de úgy, azt, azt lehet mondani, hogy, hogy én ki vagyok békülve azzal, hogy milyen a a, a megöregedés, mert, mert hát én, én nem, nekem nem változott semmi. Én csinálom a munkámat, hát az, hogy az, hogy rámzasodunk, az, hogy nem tudunk úgy ür, futni, vagy nem tudom mit csinálni. Tehát fizikailag nincsenek meg ugyanazok a képességeink, mint meg vannak. Egy 40 évesnek meg... És a belső motiváció? A belső motiváció is nyilván mindenkinél változó. Én ezt nem hívom, így, hogy belső motiváció. Oké, okay, rendben van, Tuvábbé ez itt túl én továbbra is imádok zenélni, és ebben a pillanatban még képes vagyok. És és nagyon-nagyon érdekel a, a, a zene, és nagyon-nagyon érdekel a munkám. Úgyhogy ha nem is képzeltem el, de körülbelül nincs vele bajom, hogy, hogy olyan vagyok, amilyen. Mert nyilván ritkából vagyom, mint volt. Mikor láttad, utoljára, mikor láttad utoljára a kóbort? Hát sajnos ez egy elég tragikus találkozás volt a két temetésen. Először a Benkerlaszi temetésen, majd alig egy pár héttel erre a Mihálytumi temetésen. Ilyenkor udvariassági beszélgetés, vagy semmi közöm hozzá zajlik köztetek? Nem udvariassági, a jobb, vagy sokkal volt. Úgyhogy nem udvariassági nem egyáltalán nem. Amikor az ember a saját zenekarából veszített tagot, mint ahogy elvesztetted a somlót, azt lehet a külvilág számára érzékeltetni? Azt a veszteséget? Nem hát... Más, ha az ember fiatal korában valakit elveszít, előti, el, a villamos, vagy valami olyan halál történik. De amikor az öregedés folytán egy betegség, egy hosszú betegség az, ami megfosztja. A zenekart egy tagjától nem arról van szó, hogy kilép az omegából és létrehozza az lgt hanem más okból veszít el valakit visszavolhatatlanul, pótolhatatlanul, nem lehet vele utána már beszélni. Olyan hír ez, mint amit ő korábban csak mással kapcsolatban olvasott, mert vele még sohasem fordult elő. Akkor azon az ember hogyan teszi túl magát? Ha nehezen, hogyha a somlót, amit kérdezed, akkor azt tudom mondani, hogy nehezen. Sajnos, ugye mind a kettőnknek, a Tominak is, mert nekem volt rutinunk, már így elvesztésből, hiszen hát évtizedekkel ezelőtt elvesztettük a Bartát, és nagyon fiatalok voltunk még, vagy hát idézőjelben nagyon fiatalok voltunk, harminc, harminc, 2, 33, 34 évesek voltunk akkor, és kétszeresen is elvesztettük a barátátát. És hát a, a, a, a, a, a Tomi után két héttel meg elment a lauxziós Úgyhogy egyszerűen elkezdődött annak a tudomásulvétele, hogy ez hiány lesz. Ez korábban az volt a fejedben, vagy kizártad? Hát a Tomi hosszú betegsége közben sajnosat tudtuk, és az utolsó néhány hetet, hát, hogy is mondjam, az, utolsó, az sűrű volt, az idézőjelben sokat találkoztunk, azok a találkozások már nem voltak olyanok, mint, mint régen, de, de sokat voltam a Tomi-nál, vagy, vagy hát sokat, tente úgy kétszer-háromszor, amikor rehetett, megengedte az orvos, úgyhogy arra fel voltunk készülve. A meki, meki elmenetele az olyan, mondom, bennem, ilyen, bennem volt még remény, mert valamiért, hogy azt hittem, hogy, hogy gyógyítani próbálják, vagy gyógyítani tudják. És uh, a Misi nél rövid idő alatt győzött a betegség és, és hát én körülbelül egy két hónap tehát a, a betegség nem, a mi halála előtt három hónappal még együtt voltunk gyanútlanul és, a, és arra egy hónapra rá kiderült a dolog arra egy hónapra rá megmondta nekem és arra egy hónapra rá Herman duniai Tehát ezek ez, nem tud felkészülni. Ezek a dolgokhoz történnek. A szemed láttál. Azt mondják, hogy on, és én a trunkossal beszélgettem még jóval a kóbor betegsége előtt arról, hogy az mennyire természetes, vagy mennyire nem természetes, hogy egy zenekar elvesztvén tagjait, többet is ezzel együtt készül jubileumi koncertre, hogy mennyire ugyanaz a zenekar adott esetben a bentő, vagy a Mihály Tomi, vagy a Mihály Tamás nekem inkább nélkül. Te kimondtátok azt, hogy a Somló nélkül már nincs LGT, de akkor, amikor zenekarok egy vagy két tagjukat veszítve még ugyanazon a néven koncerteznek a számodra, mennyire természetes jelenség, is, te hogyan gondoltál az Omegának a 60. évfordulós koncertjére, amikor az még reális gondolat volt, vagy úgy gondolod, hogy erről most nem illendő beszélni? Hát én az utóbbit gondolom, nem tudom, hogy, én tudom, hogy a Mekinek ez nagyon járt a fejében. Ez volt tulajdonképpen az utolsó dolog, amiről beszéltünk. Én, Hát ugye nem számítottunk rá, hogy ez így történik. A, a, a, és az, hogy, hogy és mi az elgőttével azt mondtuk, hogy utána mi nincs. Én nem tudom, hogy mások mit mondanak, mi lesz ez előbb-utóbb szóba kerül majd másik zenekaroknál is. Nem tudom, hogy ki hogyan gondolkodik erről, valójában sok, sok minden lehet. Ugranék nagyot az időben, két kérdés is, aztán békél, hagylak és köszönöm a rendelkezésre. Álsodat, közben őszintén sajnálom az apropót. Annak idején, amikor az Omegából kiréptérés megalkottad, a számomra a legfantasztikusabb. Tehát nálam nagyobb LGT rajongó szerintem kevés volt, de ha valaki ragaszkodik hozzá, akkor beállok a sorba. Én azért úgy lelkesedtem, ahogy csak létezik, és ahogy ezt megengedték a szüleim, hogy eljárjak koncertre. Az a te kiválásod akkor milyen mély sebeket, vagy milyen nyomokat hagyott a tikettötök kettőtök viszonylan? Hogy ez később mennyire rendeződött, vagy annak nem kellett rendeződni, mert nem volt annyira mély, de azért Hütlen barátok címmel azért csak született dal. Igen, akkor, akkor létezett egy olyan fogalom, hogy banda üsük, és és ez a, az együtt eltöltött három év, és az együtt készített három Remez kapcsán ez már abszolút nem bennem, úgyhogy ez, ez, ez, ez, egy, ez egy nagy dilemma volt nekem. De nekem dönteni kellett, és én azt, azt gondoltam, hogy ha, ha én más zenét akarok játszani, vagy, vagy, vagy kísérletezni akarok, akkor nekem az omegát kell megváltoztatnom, és nem, a, nem az omegában kell nekem változásokat generálni, hanem el kell menni a saját utamra. És ebben volt, ami, ami könnyen elfogadható volt, az omegások részéről volt, ami nehezen vagy egyáltalán nem elfogadható, mégis néhány évben belül Megtörtént a békülés, anélkül, hogy különösebb, hát hogy mondjam, ennek különösebb hírt vártunk volna e körül, és hát talán nyolc évre rá már, már, már együtt tudnéztünk amit nem szoktak csinálni, ugyebár rossz viszonyban lévő zenekarok, és, a, és már előtte egy évben a Benköl minket kirúgtak a, a Vörös Mati ezzel az ötlettel, pláne ugye, hogy a beatrice belehúztuk, azt akkor nem vállalta be a, a, az Ori, tehát elég hamar megtörtént az úgynevezett kibékülés. Én akkoriban a legtöbb időt a, a kóborféle omega-stúdióban töltöttem, és egy csomó, csomó munkát ott végeztem, és egy csomó munkával, így vagy úgy, de a neki is benne volt. Hol, mint tulajdonos, hol, mint érdeklődő. Tehát ő ne, ne, ne. Sokat dolgoztunk együtt a 80-as években, utaztunk együtt hármasban a Mihály Tomival és a Mekivel. egy hétig autóztunk együtt, amikor volt egy ilyen magyar hanglemet, azt hiszem hanglemet, szervezett nagy, ilyen össznépi koncert volt a nagy zenefesztiválon, Kánban, a, a, a Midemen, és mi hárman együtt mentünk: Alpha, Kóbor nagy, sárga Mercedes szével, mentünk keresztül a Sul-Európa. Sure <gül> Mennyire vagy hálás a Jóistennek, vagy a természetnek, vagy C, hogy 70-en túl is. Olyan egészséges vagy, hogy az, ami téged éltet egyebek közt a zene, arra te képes vagy, hiszen nem egy muzikus válik képtelenné, és nem kell ahhoz meghalnia, hogy betegség miatt soha többet ne tudjon zongorához ülni, és akkor itt csak kis gondolok, aki talán Budapesten adta az utolsó koncertjét, vagy legalábbis azt követően már olyan nagyon sok koncertet nem adott. Mennyire vagy hálás ezért bárkinek, és mennyire képzelhető -e el a te életed aktív zelélés nélkül? Hát, hát nem akarom megképzelni aktív zelélés nélkül, de ez is benne van a pakliban. te de... Persze, persze, nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ebben a dologban kegyes velem, és nem tudom, hogy, hogy tudom ennek jeleit adni, de, de őszintén hálás vagyok, mert, mert nekem ez nem csak a munkám, hanem a legjobb, vagy legkedvesebb időtöltésem, és ez a legjobb dolog, amit csinálni tudok. Persze, én is Imádok filmeket nézni, én is imádok színháza menni, pláne amikor lehet, de de a munkámat meg olvasni is szeretek, de a munkámat munkámat jobban szeretem minden, minden más tevékenységemnél. Mennyire munka ez? Hát ez kemény. Hát amikor betanítasz, amikor rendesen lemezeket csinálsz, ha hát rendes munkát akarsz végezni, akkor kemény csak. Nagyon-nagyon sok örömet lehet benne. Ennek a szomorú beszélgetések a végén kívánok neked sok örömet és hozzá egészséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszont. Minden jó. Viszont. Preszer Gábor halottak.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 A mai műsor elkészítésében Kurtás András és Galambos Ádám voltak segítségemre. Viszont halászra fialajános hallottak.